І крім того, та обручка, невідомо, чи золота вона, що ти мені колись подарував, ти сам казав це від вашої бабусі. Від прабабусі, тим більше. Але Олена теж на неї претендувала. Вони з братом вважають, що її загублено. Тим більше... Мені б не хотілося, щоб через Ірюсю вони довідались, що обручка в нас. А втім, чого б це вона полізла шукати ту обручку? Ти вже зовсім людо. А до опери ми все одно спізнились. Олес Іванович витяг з кишені театральних штанів годинника на ланцюжку, сумно похитав головою. Глунає перший дзвоник. Треба було менше згадувати жінок з буряків І пустити цих скажених котів на наш диван Отже, ми їм скажемо, що раді їх бачити у нас Хай приходять на чай, хай будуть нашими гостями І коли ми зовсім почнемо їм довіряти То не треба квитків до опери Ми можемо піти в гості до Галі Так, ми не бачили Галі більше року Треба було б навідатись до неї, до желедиці. Старе подружжя нарешті ухвалило рішення і вийшло з кухні до передпокою. Людмила Харитонівна рушила до кімнати, відчинила двері і з жахом зачинила їх. Що сталося? Вони там, вже прямо на підлозі. Я їх зараз таки від Дубасю, о бог, чим під руку попаде. Стій, зупинись. Вони можуть склещитися. Людмила Харитонівна судомно схопила розгніваного чоловіка, і їм обом пригадалося одна з найжахливіших картин їхньої далекої молодості як виносили зі студентського гуртожитку двох коханців, які не змогли роз'єднатися, коли їх застукали. «Ходімо, на вулицю, тут душно». Вони допомогли одне одному одягти потерті пальта і, здригаючись від звірячих звуків за скляними дверима, кімнати тихо вийшли з квартири. Було темно, в під'їзді смерділо сечею і мишами. Старий дім неподалік від опери, до якого ще не добралися новітні покупці. Навпомоцки вийшли на вулицю, тихо пішли холодною сухою вулицею, не знаючи, що сказати одне одному. Нарешті він заговорив. «Вони нас просто беруть за горлянку. Зараз мені хочеться померти, раптово, впасти на землю і більше не встати». А я не хочу вмирати, Олесю. Я хочу побачити, що берюся, по-нормальному вийшла заміж. І до Галі ми ще маємо завітати до Ожеледі. Ще є справи? Так, Іванну варто було б побілити. Може, Вітька приїхав би допоміг? Він же на 15 років молодший за мене. Відька, це батько Рюсі, чоловік Олени. Він ще працює у своїй Хотинівці. останні вони з Оленою і з маленькою Ірюсею були всі разом в київських родичів, бо знає як давно. Коли Ірюся ще не вимовляла літери «Р» і скаржилась, чому їй дали ім'я з такою важкою літерою. А пам'ятаєш, яку качку вони тоді привезли? Ви з Оленою її готували з яблуками. «З капустою!» Ми її готували із капустою, а мені здається, з яблуками. Я готувала, і я пам'ятаю, а я їв. Чи ми ще перед смертю скуштуємо такої качки? Вчора ти плакала, чи ми потрапимо перед смертю до опери? Так, життя бере за горлянку. І все одно добре, що життя, а не смерть. Але після недавньої сцени таки хочеться померти. Вони повільно йшли осінньою вулицею. Падало сухе листя, сяяли розкішні магазини. Там, за склом, люди купували пиво і ковбасу. В опері вже давно закінчилася увертюра, Завіса піднялась, розкрила сцену, з давньоєгипетськими декораціями. А там, у маленькому помешканні старого будинку, двоє молодих людей, нахабно вигнавши з дому старих господарів, стверджували своє право. Яке право? Світ і справді божевільний. Старі зупинилися біля одного з магазинів. «Давай купимо трошки шинки» а, може, ліпше чотири сосиски. «Ти взяв із собою гроші?» «Здається, в мене щось було в кишені. Ось п'ятдесят копійок, а от ще, а от і гривня. Ось ви де. ви забули ключі, вийшли з дому без ключів, тримайте». До них підбігли щасливі хлопець і дівчина. Фойрюсі від цілунків стерлася жахлива темна помада. Без неї вона гарненька, як квіточка. Дуже схожа на сестричку її батька і Олесі Івановича, яка колись померла молодою. Ірина нас не познайомила. Мене звуть Артур. Хлопець простяг руку, і Олесі Іванович потис її. А що йому ще було робити? Драні колготи Раз на два роки траплялась нагода одягти золоту сукню. Справжню вечірню сукню «Мезон ля валет» – оспівано Вертинським. Мабуть, заради цього варто жити на світі.